che effettivamente, pur essendo negli anni 60 americani, cioè un paese modernissimo, un paese delle massime libertà, si scopriva che mediamente la posizione femminile all'interno del mercato non c'entra più la scienza, cioè la società fa una scelta, ritenendo che i politici di quel momento che fosse una scelta di maggioranza, cioè che andasse incontro al consenso delle persone, che scelta impone una cosa oggi, diciamo, impensabile. Impone, perché oggi le politiche di genere non impongono, controllano, vedete, impone Dico per dire, mette a disposizione 20 corsi di studio per gli studenti che si iscriveranno il prossimo anno? Bene. 14 saranno solo per donne, 6 per noi. Per da dire che è giusto, io direi immediatamente che è giusto. Perché fondamentalmente le donne i giochi sono 50-50. Perché hanno per la maggioranza di posti che è Perché queste politiche delle quote intendevano addirittura recuperare tutte le discriminazioni che erano state messi passate. Questa politica delle quote è andata avanti fino agli anni 70. Alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni si Poi è stata messa in discussione. E sapete chi è stata messa in discussione? Questo si è paradossale. È stata messa in discussione proprio da alcuni da protagonisti che hanno potuto essere cioè molte associazioni etniche afroamericane che pure vedevano nella politica delle volte molte associazioni femminili hanno cominciato a protestare perché ritenevano che questo periodo di che Pugano fosse ormai passato in modo sufficiente, fosse ora di essere trattati realmente alla pari per cui ci ha 50. Fate per esempio Riferimento a quella che è la politica di genere della comunità europea che oggi in qualsiasi situazione in cui viene messa a disposizione una risorsa forse una risorsa materiale forse una risorsa finanziaria forse un concorso pubblico impone che ci siano quote pari, 50 e 50 ok? quindi non più una politica di genere, ma una politica che garantisca pari trattamento su due binari separati. Le donne competono con le donne, gli uomini competono con gli uomini Ma qualche briciola di politica delle donne si rinviene qua e là nel momento in cui ci sono alcuni tipi di elezioni. Non so se sapete che alle regionali, ultime per favorire una maggiore presenza delle donne in politica è stata eh, data la possibilità di dare e scrivere due voti, manziché per quanto riguarda i consiglieri regionali qualora eh, si di indicare un uomo o una donna cioè poche parole, se io sulla scheda mettevo sia un uomo che una donna potevo esprimere due voti se mettevo solo un uomo non potevo aggiungere un altro uomo se mettevo solo una donna non potevo aggiungere un'altra donna in questo modo si sarebbe dovuto comporre una distribuzione del voto più attenta a garantire una pari presenza di punto. Queste sono scelte. Dietro a queste scelte, non state libro, potrebbero esserci delle posizioni ideologiche, cioè delle idee, nel senso neo della ideologia, che fanno riferimento al tuo valore. La società, o parte della società, ritiene giusto che le donne ricevano il premio, oppure non lo ritiene giusto perché è finita l'era in cui bisognava eliminare le discriminazioni. Questa è ideologia. L'ideologia ovviamente se fosse il genere, ma il genere è un concetto scientifico. Il genere non è un'ideologia ragazzi, il genere è un concetto scientifico. Il genere nasce dimenticare tutte le disuguaglianze che sono state costruite in maniera diversa, in periodi diversi, in società diverse. La prima volta che viene utilizzato questo termine in maniera scientifica, cioè all'interno di un scientifico, è verso la fine degli anni 70, quando una microforma che si chiama E-Lubric El dimostra attraverso lo studio delle altre società come in quelle società, si tratta di società lontane e sono molto diverse dalle nostre, c'era un cosiddetto e senso o un forte, una forte critica nel confronto di cui quella società è organizzata. È solo uno studio scientifico di come in alcune società che assomigliano alla nostra immagine di società primitive, ma primitive non sono, in queste società che cosa succedeva? I clan, le tribù, nel corso della loro storia, non si facevano la guerra, o si scambiavano Attenzione, quando si scambiavano le donne, dobbiamo pensare allo scambismo di oggi, cioè che una donna era scambiare le donne significa in termini antropologici far sì che un clan mandi le proprie figlie in, in, in, in spose dei figli dell'altro. Se due clan si scambiano i figli, non si faranno più la guerra, perché si imparentano. matrimoniale delle elite cioè delle classi elevate fino al 1800 è una storia di scambi di matrimoni quindi non è molto da da questo esempio perché il Rubin fa questo studio fa questo studio per <coughs> pensare che probabilmente quell'aspetto era una causa in quella società di una posizione leggermente effettivamente chi decideva quali figlie mandare in sposa a quale erano i padri i papiani non mm -hmm. erano certo queste donne mm -hmm. quindi in questo caso il genere sta semplicemente a indicare che quell'organizzazione di alleanze fatta in questo modo, piuttosto che farsi la guerra, era un'organizzazione sociale non stava scritto in genere Il fatto che alcune cose non sono scritte nei in genere dimostra, rende volente, il fatto che non tutte le società sono uguali, perché la storia cambia, altrimenti noi ci replicheremo più o meno sempre identici a noi stessi, cioè uno strato sociale, culturale, politico, economico che dipende, la società, la società dipende dai vari momenti storici e dipende da come l'uomo queste risposte a dei bisogni sempre. Di Quindi il genere è un concetto scientifico di questi termini, cioè viene introdotto nelle scienze umane e sociali per creare una distinzione con le differenze sessuali. Esistono differenze sessuali esistono disuguaglianze di genere. Che il concetto di genere che all'interno dello stesso femminismo, non è cioè sui valori che discendono da questa lettura scientifica dell'organizzazione delle sovaglianze sociali, politiche ed economiche, nascono posizioni politiche molto diverse persino all'interno del femminismo. Il femminismo degli anni 70 e 80 ha almeno quattro posizioni completamente diverse e conflitto tra loro e se ne conta quattro per dovere di semplicità ma il dibattito all'interno del femminismo è stato un dibattito molto acceso con posizioni distingue molto particolari non hanno mai avuto una posizione unica. solo su alcune grandi battaglie si sono unite. per esempio per quanto riguarda l'Italia l'introduzione del di divorzio per quanto riguarda, riguarda l'Italia, l'importantissimo ed epocale cambiamento che è stato nel 75 con il nuovo diritto di famiglia. Guardate che fino al 1974 non c'era un diritto di famiglia negli anni 60, negli anni 50, c'era un diritto di famiglia dei primi del Novecento, poi leggermente modificato con il eh, fascismo. Per esempio, nel 1974, un anno caso una città, il cambiamento del di famiglia, se un uomo veniva trovato a letto con una massa cioè un con la sua moglie, in fraganza, andava incontro a dei possibili, diciamo, reati, molto ma molto più ieri di quelli di una donna. Pensate che... Mi correggerà il problema perché eh, lo sto raccontando in maniera personale. Se l'uomo decideva che uh, la residenza della famiglia era una capanna sperduta nella periferia romana e c'erano altre possibilità migliori, la donna non poteva adeguarsi. Cioè quindi la donna era un po' un oggetto del servizio del Non poteva adeguarsi. Ora, malgrado queste grandi battaglie, il feminista al suo inferno che cosa voleva poi significare, che cosa significava questa visione di genere, quali erano le conseguenze ideologiche da prendere rispetto a questa analisi scientifica? Ha avuto almeno quattro posizioni diverse. Da un lato, una viene chiamata negli studi di genere, viene chiamata essenzialismo sociale, cioè l'idea che fondamentalmente, siccome nelle società moderne la famiglia. Quanto? Tre minuti. Siccome la società moderna la famiglia è organizzata su un modello prevalente, cioè l'uomo ha una funzione strumentale, cioè garantisce lo strumento del mantenimento economico della famiglia. Quindi esce di casa e va a lavorare. La donna invece non fondamentalmente soprattutto negli anni in cui i bambini sono piccoli, perché li deve curare, li deve assistere, li deve educare, li deve far crescere, è la figura di riferimento, è la funzione materna. Allora, siccome la società è organizzata in questo modo, la battaglia che bisognava fare per cercare di eliminare le disuguaglianze era soprattutto una battaglia di trasformazione della funzione materna. Cioè bisogna estendere allo Stato parte delle attività che la donna svolgeva a casa. In questo modo sarebbe stata libera di posizionarsi sul mercato del lavoro e contribuire al mantenimento della famiglia in modo pari a quello del dell'uomo e soprattutto avere una indipendenza che in una società basata sulla monetizzazione da indipendenza economica a indipendenza politica, culturale e soggettiva. Cioè io non divento marito Chiaro, Questa era l'essenzialismo sociale. Qua c'è un'altra posizione completamente diversa, altro che ideologia di genere. Guardate che per parlare di ideologia un elemento fondamentale è che le idee che la compongono siano tra loro coerenti con una coerenza assoluta, non in contraddizione. Tutte le grandi ideologie sono caratterizzate da questo aspetto. Non vanno in contraddizione le idee che contiene in legge. Se vanno in contraddizione, c'è un'idea più grande che, o con una sioma, o con una forzatura, garantisce la coerenza tra le diverse. Il decostruzionismo, che è tutta un'altra posizione femminista, a partire dalla lettura scientifica delle disuguaglianze di genere, propone tutta un'altra visione, completamente diversa. Per il decostruzionismo femminista il problema non sta nelle disuguaglianze materiali, non sta nel diverso accesso alla politica, c'è un problema che sta ancora più sopra da cui poi nascono questi problemi. È un problema simbolico, è un problema linguaggio. Secondo il femminismo che recupera il decostruzionismo, che è una filosofia di origine francese che si sviluppa negli anni 60, il grande problema è a livello linguistico, perché secondo i decostruzionisti il linguaggio costituisce la realtà che ci circonda. La realtà esiste sempre ma acquisisce un senso per noi, un significato per noi, nel momento in cui diamo dei nomi a questa realtà, per i ricostruzionisti il problema è che il mondo, tutto, è stato organizzato in due categorie, tra loro oppositive, maschile e femminile. Bisogna ricostruire queste posizioni. questo è una seconda posizione. Pensate, ho fatto, eh? pensate che Come sono agli articoli queste due posizioni? Da un da, lato da, chi dice ok, facciamo in modo che le donne abbiano degli asini così sono libere e possono andare a lavorare e diventano potenti e comuni e chi invece no è tutta una questione di linguaggio dei costitari linguaggio creando un altro linguaggio terza posizione ancora più agli articoli rispetto a questi due il femminismo delle differenze sessuali il femminismo delle differenze sessuali dice, ok il mondo più o meno è sempre stato organizzato per dire che noi siamo subordinati, il vero problema è che queste nostre caratteristiche la funna l'espressività il fatto che le donne non sono per la violenza il fatto che le donne sono più brave dal punto di vista relazionale questo non significa essere malevoli dobbiamo far diventare una forza. La società deve orientarsi ai nostri valori della cura, dell'attenzione, della vicinanza. Quarta e ultima posizione è finito, è una posizione che si è sviluppata e diventata più forte dopo gli anni 80 e il cosiddetto femminismo delle differenze multiple e situate, cioè in varie parti del mondo, non solo in occidente, le donne hanno cominciato a dimenticare il diritto di avere voce per sé. È vero che in tutto il mondo in maniera diversa e differenziata e diseguale c'è sempre una forma di subordinazione femminile. Tuttavia hanno cominciato a dire non mone. Chi sono le donne che abbiamo per poter parlare al mio posto? Le islamiche, per esempio, hanno cominciato a dire chi sono le donne occidentali per decidere in che modo noi siamo subordinate e schiave rispetto ai nostri uomini? È vero, lo siamo, ma in maniera diversa da cui io immagino le altre donne. Quindi si è cominciato a fare un discorso per il quale riconosciute le differenze e le disuguaglianze di genere, il posizionamento non può essere un gruppo, non può esserci una posizione ideologica globale in tutte le norme del mondo. Ogni contesto deve misurarsi con una situazione storica differente. Concludo dicendo che dal mio punto di vista, questa non è assolutamente scienza, e ribadendo che comunque la scienza è una verità relativa, è una verità che viene sostituita poi da altre verità. Io ho l'impressione che il successo di questo concetto di biologia di genere nasca da un misunderstanding, cioè da un errore, siccome ideologicamente ci sono delle posizioni altrettanto ideologiche che non cacciano a qua che hanno a che fare con temi completamente diversi dal genere, che sono l'adozione delle coppie omosessuali, la possibilità di conoscere le coppie omosessuali, il fatto di convivere attraverso la convivenza e conoscere lo Stato, insomma tutte questioni che non hanno nulla a che vedere con il genere. Si è trovato un concetto che sinteticamente potesse, eh, diciamo, criticare queste posizioni E si fa questo concetto ma questo concetto non serve per nulla criticare queste posizioni queste posizioni se vogliono essere criticate vanno criticare in un altro modo perché diciamo genere è un concetto del non fa che in genere è un concetto di relativo alla costruzione sociale delle disuguaglianze tra da uomini e donne che caspita da scelta con no. grazie